Pozdrav! Pozdrav! Ja sam Leon. Ja sam Ivan. A ja sam Ivana. A vi slušate Pozes, podcast Eurosong hr Drugu sezonu. Epizodu broj 18, odnosno šesti nastavak Pozes review Danas vam predstavljamo šestih, odnosno predposljednjih šest pjesama s Eurosonga. I pričamo o onome što je kod njih dobro. I onome što je loše. Slušamo se! Dobro, došli još jedan podcast review, Ivana je opet s nama, koja je bila s nama prije šest jedana, pri pet jedana, u prvom podcast review, i sam nam se opet vratila, bok! Bog Leone, Bog Ivane, Bog svi naši slušatelji. Meni je drago da sam opet s vama ovdje, da ćemo se opet družiti. Iskreno, falilo mi je vaše društvo. Ovaj, I evo, jedva čekam da opet krenemo. Danas nas očekuju pjesme koje su nekako, po mom mišljenju, puno zanimljivije nego u onom prošlom reviu kojem sam gostovala. Tako da, evo, slušamo se. Da, mislim da u ovom dijelu imamo zemlje koje se zapravo malo i više trude što se tiče tih pjesama I zapravo svog konečnog plasmana na Eurosongu Radi se o zemljama koje imaju dugotrajnu tradiciju a, održavanja festivala I na, koj, na kojima se javljaju već profilirani pjevači I kao takvi više se trude, nekako žele predstaviti svoju zemlju u najboljem mogućem svijetlu Idemo mi odmah početi sa prvom pjesmom Prva poredona nam je Albanija i Ondizemaliki s pjesmom Kteu Tokes Ja bi se prvo osvrnuo na tu simboliku pjesme. E, Jonida pjeva o tome kako e, bi ljudi koji su e, otišli iz njihove zemlje trebali se vratiti. U smislu da, iako je u zemlji teško stanje, da se ipak vrate da nekako pokrenu to, e, tu njihovu državu. Radi se o Albaniji. I ima cijelokupnu e, anti-imigrativnu tematiku. E, meni se zbog toga baš. Antiemigrativnu -emigrativ. anti uh, tematiku. Meni se zbog toga baš i nije svidjela iskreno, nekako mi je to malo onako guranje nekakvih političkih motiva i ne znam, to mi se baš ne sviđa. A isto tako poprilično onako uh, teška pjesma zaslušat. Ne mogu se dosjetiti bolje riječi, ali onako, nekako je turobna ovaj, i nekako. Ne znam, nije mi to čak ni pomak na bolje od prošle godine, ni na gore, nekako imaju dosta teške pjesme i tešku tematiku. Je li to odraz e, stanja u državi? Ne znam, ali eto, što vi kažete? Odraz stanja u državi ili ne, ta tematika je iskoristena kako bi ovaj, Albanci na neki način pokazali svijetu možda to, to svoje stanje u državi, odnosno jedno nezadovoljstvo. Ono što bi ja istaknula kao prednost ove pjesme i ove izvođačice u odnosu na ostale ovaj, iz ove današnje grupe koje ćemo komentirati je to što je u cijelosti ispjevano na njihovom izvornom, dakle albanskom jeziku i to je zapravo ujedno i jedina pjesma koja je u cijelosti na jeziku koji nije engleski iz drugog polufinala, evo, tako da zbog toga ja vjerujem da bi mogla do proći jer mislim da i ostali dijele to mišljenje sa mnom da je u svakom slučaju pozitivno kad se zemlja predstavlja na svom matičnom jeziku, ja? iako naravno tu su i neke druge zemlje uključujući Hrvatsku u drugom polufinalu koje djelom pjevaju na tom svom jeziku, ali evo, ipak nismo, nismo ovaj u cijelosti kao što je to Albanija. I nadamo se da, bar se ja nadam, jel? da neće ništa mijenjati dodatno do Eurosonga. Sama pjesma po sebi nije nešto jako zanimljiva, nije nešto jako vesela, niti tužna. Ja ću ostati onako suzdržana, pa ću reći maybe, odnosno jedan bod u odnosu na prošlu godinu niti veliki pomak prema napred niti u nazad Evo. Okay. A meni je pjesma dosta močna ovako na prvo slušanje tim više što, ja se sjećam kad smo mi prvi put slušali da je bila, podsjetila nas je na Žana Marilalić i na um, jo, ne znam, na njenu pjesmu Zdore, Kako da te volim na pjesmu Kako da te volim i u među vremenu nekako, kao da je, mislim, u, u odnosu na nastup na festivali Kengash, je dodala neke elemente, dosta ovako, dodala je neke elemente da pjesma jednostavno zvuči jače. Uh, sad dok sam ju gledao, slušao, zapravo prije 15 minuta, onako bila mi je zapravo, nisam mi stavio na full screen, to je jedan od, od faktora, valjda koji je utjecao na cijelu priču, sad kad sam ju gledao, baš onako, uh, kao da sam čuo drugu pjesmu i gledao još onako malo sam sajde reći, ajmo reći dao u pjesmu jednostavno nekako dopala mi se nije mi za pobjedu to daleko od toga ali ne bi ju samo tako odpisao mislim da će proći u finale bez problema sad, mislim, sad sam ja za, ovako, za, zadubio sam se i dalje ja spot iako ne čujemo ništa ali zapravo cijela ta nekakva tematika oni dosta često pjevaju o ratovima to je mislim da se radi o kosovskom ratu iako to zapravo nije direktno politički ali to su neke posljedice o kojima sad ona pjeva i zapravo koje su dosta, vjerojatno se i dalje osjete dan danas tamo, tako da vjerojatno se puno njih može povezati s tim, a sada s obzirom da je cijela Europa po tim nekakvim krizama izbjeglicama i tako dalje vjerojatno će, ako to komentatori dobro predstave se, neko već moći nekako vidjeti u toj pjesmi jer sumnjam da će baš ljudi očekivati nekakvu poskočicu, to je pjesma tako kakva je za tu tematiku. Prema tome, evo ne znam. Od mene zapravo isto jedan maybe. Nije mi, nije mi da je ono loša pjesma, svidjela mi se, svidjela se nama, stavili smo ju na treće mjesto od svih onih pjesama na, na albanskom predizboru tako da. Eto, Ivano, ostaje nam još tvoja ocjena. I od mene isto maybe. Da, ja me slažem se apsolutno sa vama i sve, sve, sa svime što ste rekli. I uh, u jednu ruku je i moćna pjesma i tako je. Uh, ona odražava stanje kako se živi u Albaniji. Ali teška, teška je tematika za Eurosong. Pa možda zbog toga ja sam onako malo sa strepnjom gledam to sve. Ali... Da, u jednu ruku je lijepa pjesma, jer dobro zapravo dočarava stanje, a sa druge strane je posebna. Uh, mi ćemo preći na sljedeću zemlju, riječ je o Norveškoj, tamo su pobjedili Keino i pjesma Spirit in the Sky. Can't you stay, stay with me into the night? Stay, I need you close. You can go back when the sun rises again Just day tonight, just day Have you seen my spirit? Lost in the night The violent nightshade that took away my life je to Norveška i njihova pjesma Spirit in the Sky. Moram priznati da sam jako oduševljena, meni se pjesma jako svidjela. Prepuna mi je na prvom mjestu različitosti. Jedan spoj ugodnog muškog blagog nježnog glasa, ženskog, visokog, isto tako blagog glasa u ugodnog uhu. I onda ovaj gospodin koji pjeva na tom njihovom, na, na te njihov tradicionalan način vrsta pjevanja jojk jel? znači norveški uh, pjesma tih nekakvih norveških starosjedilaca i, i tog nekakvog naroda skandinava, skandinavaca mm -hmm. odišu mi i modernošću znači suvremeni su ali i tradicionalni i to je po mom mišljenju dobitna kombinacija za pobedit na Eurosongu. Ja to jako volim osobno, ne znam sad koliko su često takve pjesme um, pobeđivale, ali ja to volim čut. Mislim, evo, meni se pjesma svidjela. Mislim, vjerujem da će brojni reći da, da je možda ovaj gospodin što pjeva nad, nad, nad, nad tim stilom jel jojk malo prenapadan ili malo pregrub, ali se to meni jako sviđa. Ja ću im dati um, <laughs> Ja ne znam kako ovaj <laughs> vas, da li vas pocijeća ili ne, ja moram priznat da se ja ne mogu otet dojmu da je ovaj uh, čelavi uh, gospodin isti meni Mario Roth, odnosno uh, pjevač grupe Vigor. <laughs> Pa je, složili smo se mi pretimno da je to dosta, dosta, zapravo slično do uša, nije mi uopće palo na pamet, ali evo, meni je, meni je zapravo pjesma ovdje bila u prvom planu, ja njih nisam ni vidio zapravo kako izgledaju, ja sam mislio da su tu zapravo, da to je jedan pjevač koji pjeva i jojka i on šta žena, jel, koja pjeva skupa s njima, kad sam vidio onaj lirik video, kad smo te gledali zapravo one uh, pjesme, te kad su objavljene, iako je slika bila tamo, nisam znao ko je ko i šta tu ko radi. Uh, pjesma... Uh, već u norveškoj smo znali otprilike da unaprijed da će oni pobjediti već se to nekako znalo iako je bilo drugi pjesama koje su se nama tu više dopale ali onako ono ono kad znaš da će se sviđati masi to je, to je ovaj pjesma imala točno to uh, oni su zapravo jedan Euro, Eurosong trio dakle power trio koji ima zapravo sve što im treba kao što si ti rekla za pobjedu na Eurosongu to jest ima nešto, ima sve što pjesmi treba da bi se zapravo klasificirala kao pjesma s Eurosonga imaju taj spoj tradicije i mo modernosti Imaju catchy refren, imaju uh, dobar beat, da da možeš i puštati to kao nekakav, nekakve dance hitove, šta ja znam. Pjesma je to što si ti rekla super, a sad, što se tiče samog plasmana konačnog i što se tiče usporedbe s prošlom godinom, ja mislim da su oni čak tu negdje s obzirom da Aleksandar Ribak prošle godine bio 15. nije bio baš nekakav fantastičan rezultat, do duše pjesme koje obično oni kažu pri vrhu da su, znači da, da će, za one koji kažu da će pobijediti, obično završena ide blizu sredine ili čak u donjoj polovici, obično kažem ne uvijek, a sad Norveška ovdje ne znam gdje su oni tu točno i koji je njihov ovdje plan, agenda, šta će tu se dogoditi. ali ja mislim čak da bi oni mogli dosta visoko završiti, pa ću ja reći da će oni biti bolji od ribaka. I ja ću im isto dati Fuego. Ivane? Uh, pa da, ja ću se zapravo samo ponavljati, ali meni je pjesma super, ja mogu odma dati ocjenu Fuego. Sve što ste vi rekli uh, je točno. Pjesma ima prave elemente uh, i može služiti Maltene kao školski primjer uh, onoga kako bi trebala izgledati pjesma na Eurosongu. Oni na uh, jedan vrlo jednostavan, lijep i pomalo i očekivanu jednu ruku način uh, predstavljaju svoju zemlju sa pravim, pravim omjerom količine, pravim omjerom uh, folklornih elemenata i uh, nekih novotarija. Uh, Ivana je spomenula da ne zna kako bi se uh, takva jedna pjesma uh, mogla plasirati i da li bi taj školski primjerak zbilja nekog mogao i ponijeti. Evo, mene je recimo ponijela ta pjesma i baš mi je onako lijepa. Sad, kako će drugi to vidjeti, ocijeniti? Nisam siguran. Samo sam joštio ja dodat, kad smo gledali i taj nastup njihov sa nacionalnog finala u biti mora će nešto napraviti po pitanju tog scenskog nastupa, zapravo ovaj početak je još okej okay, dok imaju ta dva plesača, jest plesača i plesačicu u pozadini. Kao ono, to je još ok, kamera se vrti u krug. Međutim, kad krenu refereni, jest onaj drugi referent, čini mi kad počne, i jako puno ljudi dođe na pozornicu, što inače na melodigram Grand Prix u Norveško je dozvoljeno. Međutim, na Euroslav će moći ubaciti eventualno još do jednu osobu, to će vjerojatno biti nekakav možda prateći ko zna iako ovi dvoje zapravo imaju dosta jake vokale ne znam kako će to izgledati ali svakako neće imati 20 bubnjara na pozornici koji su zapravo pridonijeli e, tom dojmu i osjećaju cijeloj pjesmi ne znam, bilo kako bilo za sad najbolje, vidit ćemo oće li, ga neko nadmaš, oće li ih netko nadmašiti a umeđu vremenu idemo mi na iduću zemlju Ivana sljedeća je Danska nju predstavlja jedna mlada gospodična Leonora sa pjesmom Love is Forever Travel the world to see The ruins of what has been Learning our history But still we don't take it in While we make it tough The world has had enough Don't get too political And who are we to judge? It doesn't take too much Only just a miracle Love is forever Love is forever and everyone Love is forever Love is forever and everyone Just a taste of love, a taste of what Could actually rule both me and you A taste of love is all we got So don't you never ever give up love We heard Love is Forever Pjesma, ovako vesela, vesela pjesmica Pismuljak, zapravo ja sam sad rekao Vesela je Ali meni je to tako nekako Ne, ne Ja ne vidim da će to uopće proći u finale Ako se mene pita Meni je to pjesma koja je ko, Zapravo ti si rekao da zvuči Ko Lily Allen Da, da, da, podsjećam me na, na takvu vrstu pjevanja I takvu vrstu pjesme U konačnici Nekako cijeli taj nastup i njezin taj s, s, pogled, taj odnos sa a, a, operaterom kamere a, dosta je ovako nekako čudno ispalo sve skupa, ali kada se sjetim od svih tih pjesama u Danskoj koje su bile, dosta su ovako, a, ja sam rekao da su to al, album filler i sve, nijedna pjesma se zapravo ne ističe sama po sebi nego eto tu su oni su nekog sebi izabrali da ih predstavlja ali ja tu pjesmu ne vidim uopće usporedbi se rasmusenom prošle godine, znači nije imao ni do koljena uh, on ima jednu moćnu, baš moćnu pjesmu a ona evo tu, to je ona došla tu odpjevala svoje, pa sad šta bude, biće ne znam, meni je to dobro reću ocjeno na kraju, kad vas uvijem šta vi mislite pa onda da, da se pokajem za to kaj sam rekao ili ne, uh, ko želi ko želi Slažem se s tobom što se tiče ovog da rasmuseno nije ni do koljena. mi, mi se tu možemo tvrditi nama se ne sviđa i neće dobro proći. Zapravo nas može i iznenaditi, ali sad da se ljudima to jako svidi. Ja to ne znam, ali je činjenica da je ono što u meni pjesma i zapravo spoti taj njen nastup pobuđuje je jedan malo onako neugodan osjećaj taj, taj njen pogled prodoran je malo ovaj, zastrašujuć. I nadam se da će kad bude konačan znači nastup na Eurosongu, da će malo promijeniti i tu cijelu način snimanja i <laughs> kadiranje. pozornicu, kadiranje, da, i općenito, je malo ta stolica, a dobro sujem baš da će stolicu izbaciti, vjerojatno ne. Oprosti, malo... sad, sad kad ju gledamo bez glazbe još je čudnije. Znači <laughs> kad tako gledam. Pa da, mislim djevojka je ljupka. E, ima, lje, ljepa je, e, ima tu neku un unikantnu ljepotu, neobičnu ljepotu. Ne, neobičan način je lijepa, istina je, pa evo, ali kad na taj način tako gleda u kameru, sve to skupa nije nam ugodno. <laughs> pa, pa ne, ja se totalno zapravo slažem sa tobom Ona je i lijepa i ljupka i sve Ali na kraju ispada jeziva Jer uh, iskada, da, kao, kao nekakva lutka, jel? Kao ne, nekakva, kak se to kaže? ne znam, ona Ka, za trbuhu Kao nečija marioneta, tako mi izgleda uh, Zašto tako izgleda? Zato što pomalo možda liči na, na, na nekakav cirkus Doslovno je pre... pre uh, pa da, malo klaunovski zapravo izgleda. Isto tako kad sam pričao da je Albanija otišla previše u svojoj političkoj... Uh, političkim ovim porukama, mada naravno i ovaj željeli su predstaviti sta, stvarno stanje ovaj, u državi tako su ovi, kada je pjevala Don't get too political, nisam mislio da, da ta, na takav način ne bude politički uh, malo se izgleda kao pjesmuljak tako da, iako je ona ljupka i možda hozna zna kako će se plasirati, ja bih ipak za nju dao ocjenu hvala ne, uh, budući da kako je Ileon spomenuo, prošlogodišnji predstavnici su bili isto puno bolji, onako ozbiljniji a ona je tu samo došla, je to odpivati svoje ić dalje. A što vi kažete? Koje su vaše ocjene? Leonora, draga, i od mene također hvala ne nula bodova. Ti leone? I od mene treća nula. <laughs> ja mislim da je to prva nula onako kolektivna. A mislim da je i Konano siris ili. A, ili sam e, ga ja da. spasio možda s jedinicom. <laughs> ja samo možda dao maybe, ne sjećam se više. Ali ovo ovdje, evo sad opet gledamo ju bez glazbe, još je, još je, znači, ne mogu, ne, svega, ne, ne mogu ju vidjeti, ali ne mogu ju prestat gledat. <laughs> Dobro, nakon kad jednom ti uhvati pogled, ne može, ne, ne, ne prestaje te gledat, kušiš, konstantno gleda u kameru. Dobro, nadamo se da će danska televizija nešto napraviti po tom pitanju, iako vjerojatno to nije nitko istaknuo kao problem. Ali, okej, okay, idemo mi dalje, sljedeći poredu, odnosno sljedeća poredu nam je posljednja, čini mi se, od Big Five zemalja. A to je Italija, ona koja se inače najbolje uvek plasira. Iz njena ove godine sa San rema stiže Mahmud i njegova pjesma Soldi. In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquillo sto arrivando. Te la prenderai per un bugiardo. Ti sembrava amore ma era altro. Beve champagne sotto Ramadan. Alla TV danno Mi chiede come va, come va, come va Sai già come va, come va, come va Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei È difficile stare al mondo Quando perdi l'orgoglio Lasci casa in un giorno Tu dimmi se Pensavi solo i soldi Gdje si ja vuto šali, šali Gdje mi srijeti man te ne foti, foti Mi gdje ne viko va, ko va, ko va A deso go me va, ko va, ko me va Prvi puta kada sam slušao Mahmuda Bilo je jako kasno Znači, slušao sam ga onako Uzput, pomalo po umoran I ovaj, rekao sam pa onako Oke okay, mi je dečko Uh, mislim, nije, mi se, nije mi se učinio sad kao poseban, međutim očito uh, u odnosu na ostale na ostale izvođače koji su se našli na Sanremu on je bio i tekako drugačiji a uh, kasnije dok sam ga slušao baš je onako pjesma koja te ne opterećuje i vjerojatno mi se zato možda i nije učinila kao ono, ok, da mi, je za, za, uh, da mi je odvukla pažnju ali je zapravo ugodna pjesma i zanimljiva i ima dobru i poruku Vidjeli smo, primijetili smo i da e, ubacuje malo arapskog jezika, onaj Habibi, što znači Habibi, je nešto volje na... Da, voljena, da, da, Ali jedan dio, prema kraju tamo ti baš puno to kaže. Jer zapravo i njegov je otac iz Egipta, ili, uh -huh. e, tako da eto, i to je nešto posebno. I ne znam, zanimljiv je i meni je zapravo na kraju i dobra pjesma. Ma pjesma je više nego dobra, ja sam se zaljubila na prvo slušanje. Uh, moram reći da sam joj već gotovo naučila na pamet, uh, volim ju tako u pozadini ovaj, kad nešto radim pustiti, jedna mi je od favorita alo, ove godine Seurosonga i jako sam se iznenadila i bila jako sretna kad sam jednom prilikom u busu na radiju čula uh, Soldi, onda sam počela pjevušiti, ono pjevušiti nisam nagla sam. <laughs> <laughs> dobro, dobro. <laughs> Evo, sana. Prepoznala sam ovu pjesmu na radiju uh, unatoč tome što brojni nisu i drago mi je da je redakcija tog radija prepoznala kvalitetu pjesme i da se pustili. Mislim da će ovo moje oduševljenje rezultirati ocjenom dva boda Fuego. Mahmud, samo naprijed. Meni se on svidio na San remu odma na prvu, zapravo, jer imamo taj specifičan dio s pljeskom, taman ne za pljesko, evo, kada je zapravo njemu orkester u pozadini pljeskao, kraju se oni zahvalio orkestru što su mu pljeskali i pomogli zapravo izbuditi te pjesme jer tamo je u ubiti uživo, tako da taj pljesak je bio zapravo tim više autentičniji. A pjesma kao pjesma isto tako je pamtljiva zbog cijelog tog nekakvog, zbog te njegove izvedbe, on je zapravo sam na pozornici, on nema nekakve prateće vokale, jednostavno je sam i pjeva to što zna i to što osjeća, kao što smo rekli, pjeva o odrastanju bez oca i u biti jako je puno izbilo, kako se to kaže? kontroverzi u Italiji zbog toga što M nije talijan, to jest oni su ga prozvali da nije talijan iako je rođen tamo. Ali unatoč tome, oprosti što ti se ubacuje, molim te zapamiti što želiš reći, ima onako tipično talijanski glas. Ili je to čisto zbog jezika, ali onako baš, ne znam, meni me to podsjeća na taliju. Ja to zovem <sadvijen> talijanski glas, evo, znam da ćete se smijat, ali onako... Uh, ne znam ni kako bi ga okarakterizirao, ali baš njegov glas, eto. Pa ali, dobro, ti si bio, rekao, kad sam ti ga pustio na SanRM-u i nisi ni skužio koja je zemlja, samo si rekao nekako italijanski zvuči. <laughs> <laughs> <laughs> o, neko, pa da, <laughs> ali sve u svemu, ja htio sam samo reći, ne znam, sam htio reći, da, u biti jako je puno uh, tih um, opetno zabravio riječi. Kontroverzije Kontroverzij je bilo jako puno uh, Zbog toga što M je odrastao Zapravo kao talijan Iako su ga svi optužili Da nije, mislim oni je rođeni i rođen je tamo A Dobro, zašto bi neko optuživao osobu Šta nije? Talijan. Zato što nikad tako ta, Sad ovo isto zvuči ružno Ali niko, nikada nitko But. Poput njega nije pobjedio na Sanremo Uvijek su to bile ono full on 100% talijanske mm -hmm. cancone mm -hmm. Nikada onako neko ima Tako ima reći nekakav polu-rap zapravo tu Drugačiji je Od onog na što su italijani inače navikli Čak mislim da se jedan od ministara njihovih nešto ga, Nije ga napao, ali onako Malo se potužio na to kako je to pjesma Pobjedila na Sanremo koja ima i arapski tekst U sebi Tako da Ali i to je umjetnost to je nešto što se šalje na Eurosog. Mislim da ne bi trebalo apsolutno nikakve veze sad imati njegovo podrijetlo. Čovjek predstavlja Italiju. Kako je ono? Spominjali smo Serhata. Čovjek je Turčen pa ide za San, San Marino i su presratni što njih predstavlja. Ne? Pa da. Isto tako izgleda je vlada, ili se to nama možda čini zbog svih ovih silnih imigracija, emigracija, <laughs> nisam više siguran ko tu što da, da, radi, da, da. Obaj, e, dosta, dosta takva vrsta, dosta takva tematika prevladava. Je li to možda slučajno ili nije? Nisam siguran isto. Obaj, znači eto, Albaniju imamo, imamo Italiju koja je POMALO TAKVA uh, Norveš ZEPORAM aha okay. Adokun, neko JOŠ <laughs> neko JOŠ uh, LEONORA DON'T BE TOO POLITICAL <laughs> Ako si na to mislio NE NE NE ne znam, ja se isto baš ne sjećam da je još netko bio sada baš nešto emigracija Mađarska je, pje, on je pjevao o svom isto kojeg, m, koji je tu, nema, voliga ga, poštuje ga, dobro Ne znam, uh, so u dobro, svemu, ja... To, to je jedna od <laughs> možemo to isključiti <laughs> Biće zabavno ovo Fuego od mene, Ivane, mislim da još ti steš? Da, i od mene, Fuego Ok, još jedna šestica, and back to you da, znači eto, završili smo sa Italijom, dalje idemo na Moldaviju. Tamo je pobjedila Ana Odobezku pjesma Stay. Hold on, even we the wind will make it be strong, keep the fire. je to Ana Ondo uh, i njezina pjesma Stay. Iskreno nije me posebno dirnula, malo mi je dosadnikava Za razliku od prošle godine, m, scenski nastup i sama pjesma uh, puno monotonija. Da, uglavnom, uh, prošle godine su imali barem tu neku ideju malo sa tim cijelim preslačenjem, ulaženjem izlaženjem iz ormara. Da, scenografija je bila ovaj, ne svakidašnja, nešto što ono, nismo do sad viđali neurosongu. A ona pak, samo tako stoji, nema nekakav poseban niti ples. Ima zavijesu, okost ruka. Ima oko tu nekakvu plahtu, to za remen što bih vam rekao. A možda se popravi malo umeđu vremenu i Neurotsongu, ostavi neki malo jači dojam. Ali evo, sama pjesma, ja sam je čula tri puta. Znači, I ne, ne može dovoljno. se... Da, više <laughs> nego dovoljno. Ne može se već da nisam dala priliku, da stvarno probam ovaj, shvatit i poruku, i same riječi, i to. I još uvijek mi se ne sviđa i sumnjam <laughs> mi da će mi se nešto posebno svidjet. Tako da, Ana, nulica jedna od mene ne hvala. Pa da, Už recimo, to je jedna korektna pjesma, ona pjeva, da, neko ostane već pored nje, i to je to. <laughs> ne znam, dosad nam, je, dosad nam je pjesma, nije me privukla, nije me onako ponijela ima lijep vokal, Ana ima lijep vokal, onako pjeva lijepo, ali, ali nije me ponjela, zapravo, i to je to. Tako da... Eto, ja, ja ću joj kao ostaviti malo privremeno šansu da ima, pa ću joj reći maybe, recimo jednu jedinicu je ostaviti, međutim, onako, to je čisto reda, radim. Meni je pjesma isto tako dosadna ko što je i vama. Ona ima vokal, mislim da će to žirima nešto značiti, kada će glasati za nju, odnosno hoće li ili neće, ne znam. Doduše, na Eurosongu vokali uvek uvijek dobro imati, međutim, nije dovoljno, nije dovoljno imati samo glas, treba imati i dobru pjesmu. A to evo Ani od Obesku baš nije pošlo za rukom. Uh, barem ako se nas pita, jer u cijeloj toj priči nekako meni je to tako nekako statična je. Nastvam prošlogodišnjeg, prošlogodišnjeg nastupa koji je puno življe kojeg smo mi čuli zapravo prije ovoga. Što je, ajmo reći utjecalo na nas i na način na koji mi promatramo tu pjesmu. Međutim, to treba isto tako uzeti u obzir kada gledamo drugo polufinale, kada će Uh, Moldavia nastupati nakon Irske, koja je ovako malo življa, veselija pjesma. Onda će doći Moldavija i utopiti će cijelu, cijeli taj štimong. I nakon Moldavije će doći Luka Heni i Šigotmi. I onak, dignuće sve na noge. Tako da ona će zapravo ostati zaboravljena u toj prvoj polovici drugog polufinala. I ako ju žiri i nagrade u trenutku kada će ju ocijenjivati, ne znam baš koliko će to sve ukupno dobro izgledati za Moldaviju, ako je bar u pitanju televoting. Ne znam, meni je to hvala ne i dalje, jer to ja ne vidim neku svijetlu budućnost za ovu pjesmu i za Anu Odovesku i njezin stej, eto. Toliko je dosadno da čak i prateći vokali i za malo razgovaraju međusobno. <laughs> da, znači sam baš to odgledao, onak nisam mogao vjerovat, oni malo ovako, e šta radiš poslije <laughs> ovog, šta ima? <laughs> kao, a ona, ona još nije ni počela pjevat, znači stvarno evo. ovo, Ivana idemo dalje, mi molim te. <laughs> Slijedi nam mladi šveđanin imena Viktor Krone, ali ne biste vjerovali, ne predstavlja švedsku, nego Estoniju pjesmom Storm. But somewhere down the winding road It felt like I could lose it all But I might, I might have been wrong A storm like this Can break a man like this And when it all comes down We're still safe and sound All my life I've tried to find left behind, they say it's life itself, but I feel it might, it might be all wrong. A storm like this can break a man like this, and when it all comes down, we're still the same. to je bio Viktor Krone i njegov Storm. Neobičan nastup, malo drugačiji. Doduše meni na prvi, na prvi pogled kad sam ga vidio da ima taj nastup, ja se sjećam Spota. Spot je bio onako u, u studiju, onako baš je bilo onako simpatično za vidjeti, I pjesma je bila onako radio hit, ajmo reći, potencijalni radio hit, tako bi se moglo reći, radio friendlye. Međutim, kad sam ga vidio uživo i onaj prijelaz koji ima tamo prema kraju, prema kraju nastupa gdje zapravo se cijela slika prebacuje u, ajmo reći, nekakav spot koji on unaprijed snimio i onda se on vrti i oko njega. Meni je to bilo toliko cheesy, nekako nikako mi se to nije svidjelo. Koliko god dobro izgledalo, ne znam i Estonci nastavljaju svoju tradiciju da ih s vremena na vreme predstavljaju Šveđani, ali obično ne, ne prođu ti Šveđani najbolje, tako je bar bilo prethodnih, prethodnih godina kada ih predstavljaju Šveđani, doduše jedanput se desilo da kad je Estonija pobjedila, iduće godine je došla švežanka, predstavila ih, bili su, mislim, ne znam su bili drugi ili treći, treći su bili, čini mi se sa Salini Runaway dvije i druge a on tako, ne znam ni smrdi, ni riši. Evo, ne znam šta bi drugo rekao za njega. Meni on ima dobar glas i je oku. Ovako ljepo sam on snalazi na pozornici. Ali nešto mi tu fali. Nešto mi je nedorečeno. Možda ga jednostavno malo trema. Pere u nekoj mjeri. Ukočen je malo. A Aj... i... Mislim da je u polufinalima bio, bio u gorem stanju, bio je puno ukočeniji tamo, ali ovdje je, mislim da dok sad gledamo snimku, taj, taj spot njegov official video mu je sa finala Esti Laula. I onak tu malo vidiš da je onako kreće se on malo više po pozornici, mislim da nje, nije baš imao previše iskustva sa nastupanjem u živo, barem ne kada su u tako velike mase. Ja bih bar tako rekao. Ja sam već zapravo rekao da je on nekako... Šta ja znam? Nije pjesma loša, da se razumijemo. Lijepo je ovako začut, mislim da, ono da se negdje random u klubu pusti, ljudi bi plesali, na to pjesma je ok. Međutim, na Eurosongu kao da, kao da mu nešto fali. Previše pre, blend mi je, bezokusan, baš onak nema ništa, ništa nekakav, nekakav začin. Mi Bra, fali da, to, to, to, to pa ono, nema, ne, nešto mi fali. I, iako ima, ima nekakav falšić mu se potkrade semena na vrijeme, nije to toliko ni strašno. Znači nema ono nešto, onaj x-faktor koji bi nas zadivio i ponio i onako nekako uživio u cijelu tu uh, ovaj, njegovu pjesmu. Uh, to može biti zbog više razloga, može biti da je malo ukoćen, može biti da je previše skoncentriran na izvedbu, da on to je sve izvede tako kako je zamišljeno. Ili jednostavno nema, jednostavno nema, ne, nema uh, takvu snagu da prenese poruku na neki onako uh, zanimljiviji način. Koja A meni nekoliko, b, m, previše mi nekako puta, put. strano to, storm, storm like, like this, break my life, i onda opet, i opet, i opet, pa mislim svaki referend treba imat doklećeš ćeš ponavljati puta. <laughs> I jedino što rimuje je, Rimu je this i this. I bez veze to. <laughs> da, nije nas zadivila ova pjesma, to je definitivno. <laughs> I zapravo poprilično smo bili usklađeni što se tiče ovih pjesama i maltene, ne, svi smo je dali iste pjesme, osim ja sam kod Moldavije dao jedinicu. Ispravit ćemo mi to na nulu, da imamo svi iste pjesme, jer ovo je zbilja... Ocijene. Ja sam sam rekao da je to reda radi jedinica. Ovo će biti od mene jedinica, ne znam kako će kod vas biti, šta vi kažete? Također. Maybe, fuego, hvala ne, Leone. Joj... No, između, hvala ne sam i, i maybe, ali nije mi za otpis, nije mi za otpis. da onda tu jedinici. Ajde, jedan, i isti, ajde, ajde, ajde, I, I tako smo usklađeni što se tiče tih komentara, Ka, kako, kako rezonira ta pjesma sa nama? Zapravo ti nisi stigo ništa ni reći, reciki nešto. Pa ne, pa ja se slažem sa vama, nemam šta reći, uh, jel? U redu je pjesma, ni smrdi, ni miriši, sve te stvari koje ste i vi rekli, zapravo, ja, ja ih potvrđujem, definitivno. D dajem potpis, <laughs> pečat ostavljam. Ali ja sam evo ovdje slučajno sad umjesto trojke, kad smo zbrojali tri jedinice, dao podsvjesno nulu. Mislim da je zapravo tu trebalo biti, hvala ne, Dalam, ja. ali nema veze, ajde. Okej, okay. na prvom mjestu imamo izinačenje. To su Italija i Norveška, obje sa po 6 bodova, pa sad moje pitanje slijedi koja bi od ove dvije mogla, ako bi, pobijediti na Eurosongu? Daj nam, daj nam ponovita imena, tko to? Norveška i? Italija. Uf, uf, uf, A... pa ja to ne mogu razlučiti Ivana, šta ti kažeš? Meni su obje baš onako odlične. Prvo Norveška, taj, taj folklorni dio koji tako je predstavljan na lijep način. Obično te tradicionalne vrste glazbe su poprilično zamorne i naporne. Ovdje je baš onako osvježavajuće djelovalo. A sa druge strane, Italija je imala baš onako dobru, dobar performans, dobrog pjevača, zapravo više umjetničku onako pjesmu koja baš onako super zvuči. Ja bih ipak malo prednost dala Norveškoj. Norveškoj? Ne, nećuš svog talijana kojeg si pjevušila. A ne znam. Hm. Da, vidim da te slavljam. Super na... mi je, da. Velike buke i dilema. Iako bi ga slušala više možda ja u slobodno vrijeme, jer se meni takav stijel glazbe više sviđa, sad kad promatram to sa eurovizijskog stajališta, ipak... Mala prednost ide Norvežanima, ne znam zašto. Zato što je življa, a ti si rekla da voliš više. glazbu. E, Ej, volim, da ja inače volim veseliju glazbu, da. Ubiti, Ivane, ti si rekao Italija, jel' tako? Pa ja ne znam, ja sam isto uh, uh, podijeljeno nekako mišljenje imam. Ne znam, s jedne strane mi se sviđa m, taj umjetnički dio italijanske pjesme, a sa druge Lijepa pjesma od Norveške Pa ništa, ja, ja bi nekako dao više prednost Onda Norveškoj, hajde e, Zapravo ja ću se nadovezati na to što si ti rekla Kada se priča O samoj pjesmi, kvaliteti pjesme Ja bi svakako prednost dao Italiji Međutim, kada se to gleda S nekog eurovisijskog stajališta Svakako Norveška tu ima tu nekakvu prednost Nekako, ajmo reći da je pristupačnija e, Italija, em će on pjevat na talijanskom Pa onda to možda neće dopreti Do svih onda još uz to, ne znamo baš kakav će biti scenski nastup, ne možemo baš očekivati previše, dok će nekako, baš to tako reći, Norveška biti više eurovision friendly, onako prilagođeniji će biti toj cijeloj priči, pa će možda zato i televotingu nekako biti bolje, bolje će sjest ljudima, ja mislim. Iako kažem, moj glas bi svakako išao Italiji, međutim, evo, Norveška se tu nekako čini jača. Što bi značilo da je i Norveška danas naš pobjednik. A, međutim, mi imamo pobjednika od prošlog tjedna koji je od svih troje dobio go ahead, to je nizozemska. Ako stavimo sada Norvešku pored nizozemske, kako bi to izgledalo? Pa, kada uspoređujemo sa Nisusamskom, ista je maltena situacija kao da je uspoređujemo sa Italijom. Vjerojatno je to i kvalitetnija pjesma. Uh, mene je taj arcade zapravo podsjetio na Amy Winehouse. Ona isto ima pjesmu Love is a Losing Game. Mislim, to se, barem, takav se tekst provlači kroz pjesmu, i pjesma je zanimljiva i lijepa i emocionalna, ista kao italijanska, ali ja bih, eto, kako nam je Ivana to dobro nekako uh, ovaj, uh, naglasila, da se ipak radi o uh, Eurosong pjesmi koja, uh, po mojem nekakom osobnom ukusu, mislim da bi trebala biti malo veselija. Zato bi prednost dao Norveškoj. Onda se idemo na kratko vratiti u 2007. godinu, kada je na drugom mjestu bila Verka Srdučka i Ziben Ziben Ajlulu i kada je na prvom mjestu bila molitva od Marije Šerifovića. Uh, dobro, to sada. To, je, to su stavovi, neki teži malo izgleda. <laughs> ne, uh, uh, molitva je imala ipak... Uh, Nekako onako en energiju nekakvu kojom je zračila. Energična je pjesma bila, ako se to tako opće može reći. Uh, ma ne, ja mislim da će se vjerojatno plasirati bolje arcade ili možda i Mahmud. Možda prije Arcade bi recimo, ja savio da bi se uh, uh, uh, plasirao bolje. Međutim, meni osobno se više sviđa uh, norveška pjesma. I zanimljiv mi je taj cijeli njihov koncept te pjesme i kako su oni to sve uh, zamislili i upakirali kao jedan veliki, ljepi hibrid svega ljepoga što se nalazi u Norveškoj. Slažem se s tobom Ivane. Meni je isto Norveška u prednosti nad nizozemskom. Naravno već iz poznatog razloga što ja inače volim veselije pjesme. Meni osobno više paše i, i nekako mi je zabavnija. Iako, kažem to, ne mora ništa značit, uh, Ovaj, nizozemska je također vrlo kvalitetna pjesma i, i dobra pjesma ovo što je Leon spomenuo kontrast između molitve i zibren zimren aj lulu ja ću ti samo Leone reći usporedi jednu Mariju Šerifović i ta jedan majestralan njezin nastup kojim je pomela i ovog jadnog anemičnog tečka Definitivno, mislim da je Marija tu broj jedan, tako da evo Dobro, mismo smo imali malo tu pristrani, s obzirom da je to ipak bilo na našem jeziku i mi smo to razumili i nekako ipak je to, ajmo reći tip muzike kojim smo mi više um, pristrani. Dobro, opet to nećemo za vame, okej, okay, ajde Dobro Norveška je današnji pobjednik Ja sam opet pobjeđen u ovoj priči Nema veze Moram naći neke nove goste, ok. Uh, Ivana. Još jedan pozije i za nas, nadamo se da ste uživali i zabavili se tijekom slušanja jednako kao i mi tijekom snimanja. A do sljedećeg puta. Pozdrav!